מזמור סג. מזמור לדוד, בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אלי אתה, אשחריך, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודיך. כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחון כן אברכך וחיי, בשמך אסה כפיי, כמו חלב ודשן תשבה נפשי, ושפתי רננות יהלל פי. אם זכרתיך על יצואי, באשמורות אגה בך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן. דבקה נפשי אחריך, בי תמכה ימיניך, והם לשואה יבקשו נפשי. יבואו בתחתיות הארץ, יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו. והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי ייסחר פי דוברי שקר.